і бортмеханіка Зеленця. Хочу ще звернути вашу увагу на повідомлення з північної землі, що його перехопив по радіо мій радист». У вересні під час шторму з островів далеко в морі спостерігалось якесь судно. Можливо, то був лахтак, але скоріше якийсь норвежець, що забрався так далеко на полювання. 5 грудня капітан Кривцов. Розділ п'ятий Різким рухом викинувши рятувальні кола, штурман Кар перестав дивитись на шлюбку, яка підстрибувала на хвилях до гори дном. Він мусив зберегти своє судно або врятувати хоча б тих, хто залишився на пароплаві. В його розпорядженні було п'ять-шість, максимум десять хвилин. «Боцмане», – прогримів штурман, перемагаючи бурю. Його голос змінився і став громохким, як брязкіт заліза, а звичайно лагідні сіроблакитні очі палали сталевими блискавками. Всіх наверх!» «Одягти пробкові пояси і до шлюбки!» «Лейте двадцять років», – боцманував. І жодного разу не трапилося, коли б він не плюнув перед тим, як виконати будь-який наказ. Але на цей раз навіть язик в роті боцмана не встиг заворушитись, як боцман з'їхав по трапу на нижню палубу. Кар нахилився до телефону, свиснув машину, а потім заукав «Повний вперед і всі наверх!». Котовай вихопив з невеликої скрині пробковий пояс, підійшов до штурмана і обв'язав його. Кар того не помічав. Залишивши незакритою трубку телефону свистка, він, зіпершись руками на фальшборд і, примруживши око, наче вираховував момент, коли ніс пароплавав вдарить у берег. Котовай, взявши другий пояс, підійшов до Соломіна. Матрос залишався нерухомим. Лише час від часу швиденько перекидав з руки на руку колесо штурвала, дотримуючи курсу на зюйд-остовий кінцевий мисок острова. Тільки проскочити повстой мисок, і пароплав буде врятовано. Але шторм збивав пароплав з курсу і швидко відносив до берега. «Два градуси до себе!» – крикнув кар Соломіну, нахиляючи до нього голову. «Єсть!» – Соломін швиденько крутнув штурвальним колесом. На палубі зібрався весь екіпаж, що залишився на пароплаві. Лейтен архував одинадцять. Не вистачало лише механіка Торби та кочегара Павлюка. «Де механік?» – налетів лейти на машинну команду. «В машині лишився». «Чорт, б його там лишали!» – кинув боцман прокляття і плигнув до машинного люка. За тів він стояв у машинному відділі. Парова машина так горкотіла і дрижала, що здавалося ось-ось вилетить із свого кріплення. Механік дав повну пару. Але очевидно, він ще не був зовсім задоволений. Лейте побачив, як Торба й Павлюк, почервонівши від напруги, натискали на якийсь важіль. Вони закривали буквально всі виходи пари, щоб усю її силу пустити на дейдвудний вал, який крутить гвинт пароплава. Примітка: дейдвудний вал вал від парової машини, на кінці якого насаджено гвинт, що рухає пароплав. За гуркотом машини Лейте не чув, як механік говорив Кочгарові, «Замість сімдесяти максимальних, ми дамо сто двадцять оборотів гвинта». «Може б запальний механік ще щось сказав?» Та Лейте не дав йому закінчити, бо знав, що жити їм залишилося навряд чи п'ять хвилин. «К чорту геть!» – заголосував боцман, хапаючи їх за плечі наверх. Механік, очевидно, з обличчя боцмана зрозумів усю небезпеку і, підскочивши, крикнув «Павлюк, наверх! А ти?» І боцман схопив механіка за руку. «Я останній залишу машину», – вирвав той руку. Розлючений боцман моргнув Павлюкові. Враз четверо сильних рук піднесли низенького механіка і, незважаючи на його обурливі вигуки, потягли по трапу наверх. Машинний відділ спорожнів. Лише машина гулко стугоніла, надаючи шаленої швидкості дейдвудному валові лахтака. Надходила остання хвилина. Пароплав наближався до Зюйдового миска острова.